Та тільки зовсім недавно серед декотрих єропільчан поширилися чутки, які виставляли всю цю історію в дивному світлі. Хлопці-заробітчани, що працювали на будівництві високовольтної лінії в Тайзі, так званої ЛЕП-500, розповіли, повернувшись до Єрополя, що інколи ночами по лісових дорогах, де пні, болота, обгорілі стовбури дерев, папороті, навіть у липні бувають приморозки. По темних тайгових просіках літає якесь вантажне авто, тритонка, чи що тільки форми незвичайної, на вертоліт схоже, на який полюють всі автоінспектори. На великій швидкості, не вмикаючи фар, вискакує авто на сопки, кружляє в районі віддалених зимівель, притинає великі магістралі і знову зникає в лісах. І нічого ніби не боїться водій цього загадкового автомобіля. Не боїться зламати задній міст на перевалах, чи заморозити і розірвати радіатор взимку, чи поплавити підшипники навесні, коли далекосхідні ріки розливаються від обрію до обрію, і земля перетворюється на суцільну руду твань. Різне гомоніли в Ярополі люди. Доказали, що зустрічали самого Кіндрата, гімнастерці при ординах і медалях, все чин по чину мовляв, Блукає він тайгою, заходить до якутів та старообрядців, все питає про свого сина, про свого Івана. Люди пригощають його, стелять на печі постіль, аби він хоч вигрівся трохи, але він чемно дякує і йде далі. У мороз, в якому скліють птахи і суворо дзенькують на його грудях медалі. Взагалі різне можуть набалакати в нашому Ярополі люди. Так один радист, прізвище його не називатиму, скажу тільки, що одружений він сестрою Моті Скуратова, від якого мені це, це стало відомо. Присягався, що час від часу на коротких хвилях в діапазоні від 15 до 43 метрів можна надибати на голос старого кіндрата. А хто ж його голосу не пам'ятає в Єрополі? Почути, як він повторює одне й те ж, «Іване, чуєш, озовися, чуєш, Іване?» Казав радист, ніби голос смоли записано на магнітофонну плівку але ніхто не знає, звідки він береться. Зовсім інший поголос про нашого городянина привезли матроси торговельного флоту, що ходять рейсами в Японію та В'єтнам. Начебто кілька разів зустрічали у відкритому морі неідентифікований плавучий предмет, що дивовижно нагадує вантажне авто, чотири шасі, кабіна керування та широка палуба без поручнів. Помітили машину цю загадкову в певному квадраті моря, де завше на воді плаває багато квітів. Холодна там вода, чорна, але щедра на срібну сайру. Вночі, коли невідомий човен запалює фари, збирається швидка сайра, мов би, із хромованої сталі відлита, мов би, притягнув її потужний магніт, а квіти завше плавають по тій воді, «Чорнобривці» та «Матіоли». Звичайно, всі ці розмови велися на дуже низькому теоретичному рівні і ніколи не були підкріплені фактичним матеріалом, на що звернув увагу старий пенсіонер, наш невтомний громадський діячий публіцист Набату, котрий з цього приводу прочитав у міському лекторії кілька лекцій про забобони та різні загадкові оптичні явища природи, відомий під назвою «температурної інверсії». Сказання четверте, що являє собою скорочений виклад певної біохімічної гіпотези, котра не повинна бути кривотлумачена в теологічному смислі, як це експериментально довів по суперечках своїх з доктором філософії Щульпнагелем, Нагелем городянин наш, світової слави, професор Холодний. Це все сталося під час Великої війни, тієї війни, що світиться нині з подряпаних кіноплівок. Тоді майже нікого з вас ще не було. Ви або ваші батьки чи діди тоді ще тільки народжувались потайки під серцем у матерів, проростаючи першими зелами життя крізь болотяні шляхи, чорні поля, села спалені, запаскуджені замерзлим фекалієм. Тоді ще не було всюди ходів на повітряних подушках та мислячих ракет. Лише стовпища брудних дизельних машин та об'їдені скелети коней, жовті смердючі кістки, а вогнемети тоді вже були. Це така штука, що скидається на солдатський ранець, під великим тиском вихоплюється струмінь вогню, і янголи смерті злітають у гору, коли вибухає бензин, оранжева з чорними підпаленими куля, наче якісь небесні сили місяця це вогняне тісто. Коли почалася Велика війна, жив у Ярополі вчений, професор Холодний Микола Сидорович.